Бучно вітали батьки родичі Горовія. Щасливо репетувала малеча, Граючись з барвистими ладунками та цяцьками, Вбиралися радісні дівчата у східні шовки, А винуватись свята був понурий і непривітний. «Чим невдоволений, — Чим не вдоволений, синку? — запитав батько. — Жовч їсть мене, — прямо одвітив син. — Ти манив мене царством, а ким я став? Показати голодному страву, а потім одняти? Більше й муки годі й вигадати. Тямлю те, що мовиш, — хитро усміхнувся батько. Ти втішся, чуєш? Твій час настав. Не відаю, про що мовиш. Чи смієшся? Та ні, не жартую. Доки ви мандрували в далеких краях, над яровитами прокотилася лихоліття. Типові кочовики попалили села, силу селен людей понищили, самі помчали далі до заходу сонця. До наших лісів не пробували вдертися. Зась їм. й що, батьку? що ти радиш? Не мудрий ти, з докором глянув на горевія батько. Та ж яровити нині, бо безпритульний гурт ягнят. Їх можна голими руками брати, ніби маленьких ведмежат. Витич у попелищі, люди в яругах, в хащах, нема захисту, нема міцної руки. Ти відновиш городище, збереш під свою руку ремісників, дружинники, захистиш яровитів, однопасників. Хто послав тебе? Стрибог? Ти цар. Дерево виростає з малої насінени, царство твоє також має зрости від нашого роду. Так буде, так тебе я благословляю. Недовго сумнівався Горвій. Вийшла дружина з Ірпінських лісів, попрямувала до полудня, до колишнього Випітського городища. Незабаром закипіла робота, виростав новий тин, заборола, піднеслася до неба бойова вежа. Виходили з криївок люди, дивувалися, проте втішалися тим, що є захист, що вже не треба боятися. Можна оселитися серед піль, сіяти й господарювати. Зверхність Горвія визнали беззастережно. Страх перед недавнім горем допомагав новому володареві. Минали літа, ширилася влада Витича, розпростерла крила на багато слов'янських племен. Горвій проголосив себе царем, мав під своєю рукою могутню дружину. З далекої Візантії, з полуночі до Варягів, володарі посилали цареві свої дарунки й вояків, пропонували дружбу і спілку. Одружився Горвій з Варязькою княжною Рогдиною, породила вона йому доньку Миросю. А сама невдовзі померла, тужачи за далекою суворою північю, за холодним блідосинім небом, за ніжними нічними сполохами, казковими вогнями, Таємничого дивокола. Недовго сумував горевій, насипав високу могилу над Словутою, а сам знову захопився походами на непокірних деревлян та будуванням пишних теремів у Витичі. Багато жив цар, проте гризла його жура за пишнотою в за могутністю за морською. Марилися незліченні дружини, бойові кораблі, колихання списів та хоргов на далеких чуженецьких дорогах, вітальні крики племени народів, що віддають свою силу і славу до рук єдиного володаря Горевія. Ті думки не давали спати цареві. А тут ще безконечні шептання радників, які їдять поїдом один одного, прагнучи наблизитися до царського трону а найпаче радник Печерун. Все заохочує горевія до пишноти, спобуває павутиною лестощів, штовхає до далеких походів. Крім усього, підросла донька Мирося. П'ятнадцять років їй, висока, гарна, прудка, мов степова кобилиця. Проте забуває про царську гідність і живе, як баделина при дорозі. Всі вітри хитають її, як уберегти? Як її особити? Подруги в неї прості дівчата, забуває вона, що царівна – донька стрибога, що належить їй народити наступного царя, перед яким тремтіли б усі народи.